Частина шоста носий снів, а також щоденник смерті сніговик тринадцять подарунків наступна книжка жахіття з єврейським трупом газетне небо відвідувач шмунселер і останній поцілунок отруйних шик. Щоденник смерті 1942 рік то був рік вартої цілої епохи як 1979 чи 1346. -й. Таких було чимало. Та яка там коса, щоб її чорти побрали, мені б не завадила мітла чи швабра, а ще відпустка. Маленький шматочок правди. Я не ношу серп чи косу, чорний балахон з каптуром я надягаю лише тоді, коли холодно. І моє обличчя не має тих черепоподібних рис, які вам так подобаються на мене чіпляти. Хочете знати, який мій справжній вигляд? Я вам підкажу. Пошукайте собі дзеркало. А я тим часом продовжу. Правду кажучи, зараз я почуваюся неябияким угоїстом. Тільки про себе та про себе. Про свої мандри, про те, що я бачив у 1942 -му. З іншого боку, ви ж людина, і самозакоханість вам теж знайома. Річ у тім, що у мене є вагома причина розповідати вам про те, що я тоді бачив. Більшість тих подій вплинуть на Лізель Мамінгер. Вони притягнуть війну на Небесну вулицю, а війна потягне за компанію ще й мене. Того року мені довелося намотати кілька кругів з Польщі до Росії, тоді до Африки і знову до Польщі. Ви скажете, що я намотаю круги щороку, проте іноді люди полюбляють додавати мені роботи. Зростає кількість тіл та їхніх вивільнених душ, зазвичай вистачає кількох бомб або газової камери чи тріщання далекої автоматної черги. А коли вже і це не докінчує справу, то принаймні залишаю людей без даху над головою, і в усіх куточках я зустрічаю безпритульних. Часто вони біжать за мною, коли я проходжу вулицями спустошених міст. Вони благають забрати їх зі собою, вони не розуміють, що я не маю на них часу. Ваш час настане, запевняю їх і намагаюся не озиратись. Часом хочеться сказати щось, на кшталт, Хіба не бачите, що мені й без вас не бракує роботи? Але завжди мовчу. Повертаюся до роботи, жаліючись про себе. І трапляються роки, коли тіла не просто додаються, вони множаться. Коротка перекличка за 1942 рік. Перше. Стражденні євреї. Я тримаю їхні душі на колінах, і ми сидимо на даху поблизу димарів, що парують. Друге. Російські солдати. Вони брали мінімальну кількість боєприпасів, розраховуючи взяти решту загиблих товаришів. Третє – вимочені тіла на французькому і Їх викинуло на пісок і гальку. Я міг би продовжувати, але вирішив, що наразі і цих трьох прикладів достатньо. Саме від цих трьох прикладів ви відчуваєте на язиці присмак пополу, що всюди супроводжував мене того року. Стільки людей, стільки кольорів. Вони перевертаються всередині, вони тривожать мої спогади. Я бачу їх у високих купах. Вони не валилися одне на одного. Пластмасове повітря, горизонт наче застиглий клей. Усе небо встелене людьми. Воно пробите, протікає, а м'які вугельні хмари пульсують, ніби чорне серце. А тоді? Смерть. Продирається крізь усе. Зовні? Холоднокровна, непохитна. Всередині Схвильована, спантеличена і розбита. Чесне слово. Знаю, я вже і так занадто багато скаржуся, а ще не встиг оклигати після Сталіна в Росії, так званої Другої революції, винищення власного народу. І одразу ж з'явився Гітлер. Кажуть, що війна – найкращий друг смерті, але мушу висловити іншу точку зору. Для мене війна – ніби новий начальник, який вимагає неможливого. Він стоїть за плечем без безупину повторяє те саме «виконий, виконий». Доводиться докладати ще більше зусиль, виконувати роботу, а начальник навіть не подякує, він вимагатиме ще більше. Частенько я намагаюся пригадати розкидані шматочки прекрасного, що теж траплялося мені у той час. Я перекопую зібрання своїх історій. Насправді ж зараз я вибрав одну. Певен, що половину ви вже знаєте, але якщо підете зі мною, я покажу вам другу частину крадійки книжок. Вона навіть не підозрює, що попереду на неї чекає безліч подій, які я згадав хвилину тому, але вона чекає і на вас. Зараз вона носить сніг. Куди б ви подумали? У підвал. Пригоршні замерзлої води будь-кого примусять усміхнутися, але не зможуть примусити забути. Погляньте. Он вона. Сніговик. Життя Лізель Мемінгер на початку 1942 року можна описати десь так. Їй виповнилося 13. Груди ще не виросли, місячні ще не почалися. Молодий чоловік із підвалу опинився в її ліжку. Запитання і відповідь. Яким чином Макс Ванденбург опинився у ліжку Лізель? Він упав. З різнилися, але Роза Губерман стверджувала, що перші ознаки лиха з'явилися минулого різдва. 24 грудня було голодним і замерзлим, але у цьому був і свій плюс – ніяких тривалих візитів. Ганс-молодший водночас стріляв у російських солдатів і бойкотував свою сім'ю. Труді змогла забігти на вихідних перед Різдвом, і то лише на кілька годин вона від'їжджала з сім'єю, у якій працювала, на канікули для зовсім іншого класу німців. У святвечір Лізель принесла Максові подарунок при снігу. «Заплющ очі!» – сказала дівчинка. «Ростягни руки!» Щойно сніг опустився на його долоні, Макс здригнувся і засміявся, але досі не розплющував очей. І він лише похабцем спробував сніг, дозволивши йому змочити свої губи. Це звіт про сьогоднішню погоду? Лізель стояла біля нього. Обережно вона торкнулася його руки. Макс знову підніс долоні до рота. Дякую, Лізель. Таким був початок найкращого у світі Різдва. Трохи їжі, жодних подарунків. Зате у їхньому підвалі був сніговик. Передавши Максові першу порцію снігу, Лізель пересвічила, що на дворі нікого немає, і винесла з дому усі відра і горщики, які їй вдалося знайти. З лихвою насипала в них снігу і льоду, що встеляв вузеньку смужку планети – Небесну вулицю. Наповнивши усі посудини, вона затягнула їх усередину і по черзі переправила по підвалу. Правда кажучи, Лізель перша кинула в Макса сніжку, а тоді отримала у відповідь у живіт. Макс навіть кинув одну в Ганса Губермана, коли той спускався до підвалу. «Аршлох!» – вигукнув тато. «Лізель, а ну дай мені того снігу, ціле відро!» На якусь мить вони забулися. Ніхто вже не кричав і не зойкав, але вони не могли стримати уривки легенького сміху. Зрештою, вони звичайнісінькі люди що тішаться снігом у підвалі. Тато оглянув на горщики зі снігом. «Що будемо робити зрештою?» «Зліпимо сніговика», – запропонувала Лізель. «Давайте зліпимо сніговика», – тато покликав Розу. У відповідь йому ж бурнули вже звичне. Чого тобі треба, Заокарль?» «Пустись, ну, до нас!» Коли мама з'явилася в підвалі, Ганс Губерман, ризикуючи власним життям, кинув у неї чудовою сніжкою. Трішки схибивши, вона врізалася у стіну і розпласталася. А мама отримала причину лаятися, не переводячи подиху. Висипавши всю свою лайку, Роза спустилася і допомогла їм ліпити сніговика. Вона навіть принесла гудзики, щоб зробити очі й ніс, і огризок мотузки для усмішки. На додачу цього двофутового сніговика закутали у шарф і вдягнули у шапку. «Ото коротун», – сказав Макс. «Що будемо робити, коли він розтане?» – запитала Лізель. Роза мала відповідь. «Усе повитираєш зауменш. І то швиденько». Тато не погодився. «Він не розтане». Він потер руки і подмухав на них. «Тут самому можна замерзнути». Хоча Сніговик таки розтанув, у душі кожного з них він височив гордо і струнко. Мабуть, того святвечора кожен з них бачив його перед сном, у вухах лунав акордеон, Перед очима стояв сніговик, а Лізель іще й пригадувала слова Макса, які почула, коли прощалася з ним біля каміна. Різдвяне привітання Макса Ванденбурга. Часто я бажаю, щоб усе це скінчилося, Лізель. Але тоді ти робиш щось таке неочікуване, як от спускаєшся до підвалу зі сніговиком у рухах. На жаль, той вечір пророкував різке погіршення Максового здоров'я. Перші ознаки були досить незначними і дуже типовими. Він ніяк не міг зігрітися. У нього трусилися руки. Почастіше ли видіння боксу з фюрером. І лише тоді, коли навіть відтискання і присідання не змогли його зігріти, Макс направду занепокоївся. Хоч як близько він присувався до вогню, здоровішим не ставав. День за днем, спотикаючись, облітала його вага. Режим тренувань погитнувся і розсипався – а Макс припав щокою до похмурої підлоги підвалу. До кінця січня йому так-сяк вдалося протриматись, але на початку лютого йому дуже погіршало. Він важко прокидався біля каміна, міг проспати мало не до обіду. Його рот скривився, а вилиці почали напухати, але на всі питання запевняв, що з ним все добре. В середині лютого за кілька днів до тринадцятого дня народження Лізель Макс підійшов до каміна і мало не знепритомнів. Ще трохи, і він би впав у вогонь. «Вганце!» Прошепотів він, а його обличчя звело судомою. Ноги йому підігнулися, і він вдарився головою об футляр від екардеона. У ту саму мить дерев'яна ложка хляпнулася в суп, і Роза Губерман уже стояла біля нього. Вона притримувала голову Макса і через цілу кімнату гавкнула на лізель. «Та не стійте там, біжи, принеси, простирадла!» «Поклади на своє ліжко, а ти...» Тепер вона кричала до тата. «Допоможи мені його підняти і перенести у кімнату лізель. Шнель!» Татове обличчя витягнулося від хвилювання. Його сірі очі дзенькнули, і він сам підняв Макса. Юнак був легеньким, як маленьке хлопча. «А ми не можемо викласти його на наше ліжко?» Роза вже все обдумала. «Не можемо. Вдень ми мусимо піднімати штори, інакше сусіди щось запідозрять». «Твоя правда». Ганс поніс його нагору. Лізель спостерігала, не випускаючи з рук простирадла. Коридором пропливли безсилі ступні і звисли волосся. З його ноги злетів черевик. «Посунься!» Позаду перевальцем ступала мама. Коли Макс опинився у ліжку, його вкрили горою простирадл і гарненько підібгали їх з усіх боків. «Мамо!» І все. Лізель не змогла вимовити жодного слова. «Що?» Роза так сильно стягнула волосся у пучок, що аж страх брав. А коли вона повторила своє запитання, Пучок, здавалося, натягнувся ще тугіше. «Що, Лізель?» Дівчинка підійшла, боячись почути відповідь. «Він живий?» Пучок кивнув. Роза обернулася і дуже переконливо заявила. «Послухай, Лізель. Я впустила його в наш дім для того, щоб дивитися, як він помирає. Затямила?» Лізель кивнула. «А тепер іди». У коридорі тато обійняв її. Вона цього конче потребувала. Пізніше... Вночі вона почула, як Ганс і Роза перешіптуються. Роза поклала її спати у їхній кімнаті, і дівчинка лежала біля ліжка на підлозі, на матраці, який вони притягнули з підвалу. Були підозри, чи був він незаражений, але всі погодилися, що ці підозри безпідставні. Причиною Максової хвороби не була інфекція, тож вони принесли матрац нагору і застелили його чистим простирадлом, подумавши, що дівчинка вже заснула. Мама висловила свою точку зору. «Той клятий сніговик!» – прошепотіла вона. «Закладаюся, усе почалося саме з нього. Вигадала ж таке, бавитися снігом і льодом у такому холодному підвалі?» Тато був налаштований по-філософському. «Роза, усе почалося за Дольфа. Він сів на ліжку. «Треба глянути, як він там». За ніч Макса провідували сім разів. Відвідувачі Макса Ванденбурга. Рахунок. «Ганс Губерман 2». Роза Губерман 2, Лізель Мемінгер 3 Уранці Лізель принесла з підвалу його книжку-замальовок і поклала на тумбочку біля ліжка. Вона жахливо почувалася через те, що минулого року посміла до неї зазирнути. Тож тепер, з поваги до Макса, вона твердо вирішила не розгортати її. Коли до кімнати війшов тато, вона не озирнулася, не глянула на нього, а заговорила до стіни, біля якої лежав Макс. «І нащо я принесла той сніг до підвалу?» – картала себе дівчинка. «Все почалося через сніг, хіба ні, тату?» – склала руки ніби для молитви. «Нащо мені заманулося ліпити того сніговика?» Тато, вічна йому хвала, був непохитним. «Лізель!» – сказав він. «Так було треба». Вона годинами сиділа поряд з Максом, поки він тремтів і спав. «Не помирай!» – шепотіла дівчинка. «Будь ласка, Макса, тільки не помирай!» Це був уже другий сніговик, що танув у неї на очах. Але цей був зовсім іншим. Парадокс. Що холоднішим він ставав, то більше танув. Тринадцять подарунків. Це було схоже на приїзд Макса. Повторний. Пір'їнки знову перетворилася на гілочки. Гладенька шкіра пошерхла. Ознаки, яких вишукувала Лізель, не забарилися. Він живий. Перші дні вона сиділа біля ліжка і розмовляла з ним. У свій день народження дівчинка розповіла, що на кухні чекає величезний торт, йому варто лише прокинутися. Але Макс не прокинувся, та й на кухні не було ніякого торта. уривки пізньої ночі. Набагато пізніше я пригадав, що у той час я таки навідувався на Небесну вулицю 33. Мабуть, це було у якийсь із тих моментів, коли дівчинки не було поряд з ним, бо я бачив лише чоловіка на ліжку. Я опустився на коліна, приготувався просунути круки крізь простирадла, аж раптом він ожив, з неймовірною силою відштовхнув мої важкі долоні, і я відступив. У мене було ще багато роботи, але мені було приємно, що хтось боровся зі мною в тій маленькій похмурій кімнаті, я навіть дозволив собі заплющити очі і якусь хвильку спокійно постояти в цілковитій тиші, а тоді пішов геть. На п'ятий день усі дуже втішилися. Макс розплющив очі. Нехай і на кілька секунд. Він не розглядів майже нічого, крім Рози Губерман, та ще й так близько, що, мабуть, налякався, яка ледь не залила йому до рота цілу миску супу. «Ковтай!» – порадила вона. «Не думай, просто ковтай!» Коли мама віддала миску лізель, дівчинка спробувала глянути на Максове обличчя, але його заступила спина годувальниці. «Він уже отямився. Роза обернулася і нічого не відповіла. Минув майже тиждень, і Макс прокинувся вдруге. Цього разу в кімнаті були тато і Лізель. Обоє спостерігали за тілом на ліжку, коли раптом почули короткий стогін. Тато випав вгору зі стільця, якщо таке взагалі можливо. «Поглянь!» – видихнула Лізель. «Не засинай, Макси, не засинай!» Кілька секунд Макс розглядав її, але так і не впізнав. Очі вивчали її ніби головоломку, а тоді він знову провалився в сон. Тату, що сталося? Ганс упав на крісло. Пізніше він запропонував дівчинці почитати для Макса. Ну ж, лізель. останнім часом ти так гарно читаєш. Хоча для мене досі загадка, звідку у тебе взялася ця книжка. Я вже казала тату, мені дала її одна черниця зі школи. Тату підняв руки і жартівливо запевнив. «Знаю, знаю». Він зіткнув з висоти свого зросту. «Тільки...» Він поступово добирав слова. «Дивись, щоб не спіймали». І це каже чоловік, який вкрав єврея. Від того дня Лізель читала Максові свистуна, поки він займав її ліжко. Єдиним розчаруванням було те, що їй доводилося пропускати цілі розділи, тому що багато сторінок злиплися. Книжка ще добре не підсохла. Але дівчинка продиралася і дійшла до того місця, Звідки до кінця залишалося прочитати тільки чверть книжки Загалом вона мала 396 сторінок У зовнішньому світі Ліза щодня квапилася зі школи, сподіваючись, що Максу покращило «Він прокинувся, він щось їв?» «Їди на двір» «Блага мама» «Ти мені дірку в животі прогризеш своїми питаннями, ну йди, заради Бога йди на двір, пограю в футбол» «Так, мамо» Вона вже відчиняла двері «Але ти прийдеш і забереш мене додому, коли він прокинеться, правда? Вигадай щось!» «Не кричи на мене так, ніби я щось натворила! Висвари мене! Не переживай! Всі одразу це повірять!» На таке навіть Роза усміхнулася. Вона вперлася кулаками у стегна і гарненько їй пояснила, що вона ще не така доросла, щоб за такі слова її оминула вадшин. «І щоб забила гола!» – пригрозила Роза. «Інакше, можеш додому не повертатися!» «Обов'язково, мамо. А краще два, зауменш. Добре, мамо. І припини огризатися». Лізель на хвильку замислилась, а тоді вилетіла на вулицю, щоб позмагатися з Руді на слизькій багнюці. «Чого так довго? Дупошряпко!» Руді привітав її у звичний спосіб, коли вони боролися за м'яча. «Де тебе носило?» Десь за півгодини м'яча розчавила машина. Вкрай рідко вони проїжджали Небесною вулицею. І Лізель знайшла перший подарунок для Макса. Дійшовши висновку, що з нього вже нічого не буде, діти засмучено розбралися по домівках, а М'яч, посмикуючись, залишився валятися на холодній, пуххирчистій землі. Лізель і Руді схилилися над його здутим тілом. У нього на боці заяла діра, що своєю формою нагадувала Рот. «Хочеш його взяти?» – запитала Лізель. Руді здвигнув плечима. Нащо мені здався той засраний розчавлений м'яч. Ми вже не зможемо його накачати, правильно? То береш чи ні? Ні. Щиро дякую. Руді обережно пхнув його ногою, так, ніби то була мертва тварина, або тварина, що могла бути мертвою. Руді пішов додому, а лізель підібрала м'яча і запхала під пахву. Вона чула, як хлопець крикнув Го, зауменш. Вона вичікувала. Зауменш дівчинка здалася. «Чого тобі?» «Я маю велосипед без коліс. Може, хочеш?» «Та йдите зі своїм велосипедом!» Останнім, що вона почула з того місця, де стояла, був регіт того заукарля Руді Штайнера. Вдома вона одразу пішла нагору, принесла Максові м'яча і поклала біля його ніг. «Вибач», – промовила дівчинка. «Знаю, це небагато, але коли ти прокинешся, «Я розкажу тобі його історію. Я розкажу, що то був найсіріший у світі день, і машина з виключеними фарами наїхала просто на нашого м'яча. З неї виліз чоловік і почав на нас кричати, а тоді запитав дорогу. От нахаба. «Прокинься!» – хотіла закричати Лізель, або потрусити його. Але нічого не зробила. Вона могла лише дивитися на м'яча, на його розчавлену, обдерту шкуру». То був перший подарунок з багатьох. Подарунки два, тире п'ять. Одна стрічка, одна шишка, один гудзик, один камінець. Футбольний м'яч наштовхнув її на одну ідею. Тепер щоразу, коли йшла або поверталася зі школи, Лізель видивлялася викинути речі, які могли б бути цінним для чоловіка при смерті. Спершу вона дивувалася, чому це так важливо. Як може такий відвертий непотріб когось втішити? стрічка у канаві, шишка на дорозі, гудзик, що недбало прихилився до стіни у класі, плаский круглий камінець з річки. Хай там як, але вони показували, що дівчинці не байдуже, і, можливо, потім, коли Макс прокинеться, ці подарунки стануть першою темою для розмови. Наодинці одинці Елізой розігрували такі діалоги. Ну і що це таке? запитав би Макс. Що це за мотлох? Мотлох? Вона уявляла, що сидить на краєчку ліжка. «Максе, це ніякий не мотлох. Саме завдяки їм ти прокинувся». Подарунки 6-9. Одна пір'їнка, дві газети, обгортка від цукерки, хмара. Дуже гарна пір'їнка зачепилася за дверні завіси церкви на Мюнхенській вулиці. Вона кривобоко випнулася вперед, і Лізель поквапилася її врятувати. Зліва волокна були рівненько пригладжені а справа тягнулася зубчики нерівних трикутників. По-іншому і не опишеш. Газети виринули з холодних глибин сміттєвого баку. Що тут додати? А обгортка від цукерки була вицілою і пласкою. Вона знайшла її біля школи і піднесла вгору, щоб роздивитися на світлі. На обгорці красувався відбиток підошви. А ще була хмара. Як можна дати, кому ж маточок неба? Наприкінці лютого Лізель стояла на Мюнхенській вулиці, і розглядала величезну одиноку хмару, що випливала з-за пагорбів, наче біле чудовисько. Воно дерлося на гори, сонце затьмарилось, і замість нього на місто споглядало біле чудовисько з сірим серцем. «Погляньно!» – сказав тато. Ганс підняв голову і запропонував те, що здалося йому очевидним. «Варто подарувати їй Максу Лізель. Думаю, можна залишити її на тумбочці біля ліжка, як і всі попередні подарунки». Лізель глянула на нього так, ніби він з'їхав з глузду. «Цікаво, як?» Тато легенько постукав її по маківці. «Запам'ятай, і на божиму!» Вона скидалася на велетенського білого звіра, розповідала Лізель під час наступної вахти біля Макса. І вилазила за гір. Коли після кількох поправок і доповнень речення нарешті склалося, Лізель відчула, що досягла того, чого хотіла. Вона уявила, як водіння перелітає з її долонь у долоні Макса, крізь простирадла, і записала його на клаптику паперу, а зверху поклала річковий камінець. Подарунки 10-13 Один іграшковий солдатик, один дивовижний листочок, дочитаний свистун, шматок смутку. Солдатика затоптали у багнюку недалеко від будинку Томі Мюллера. Він був подряпаний і потовчений, і вже це було причиною його підібрати. Навіть поранений він досі міг стояти. Кленового листочка вона знайшла у шкільній комірчині, він лежав поміж відрами і пухнастими щітками. двері до комірчини були трішки прочинені. Листочок був сухий і твердий, ніби підсмажений хліб, а на його поверхні розкинулися пагорби і долини. Якимось чином він потрапив до шкільного коридору а звідти – до комірчини. Ніби на гілочку почепили половину зірки. Лізель взяла його і покрутила в пальцях. На відміну від інших подарунків, дівчинка не клала листочок на тумбочку. Вона пришпилила його до запнутої штори якраз перед тим, як прочитати останні 34 сторінки «Свистуна». Того вечора вона не спускалася на вечерю, не ходила до туалету, нічого не пила. Весь день у школі Лізель обіцяла собі – що сьогодні дочитає книжку, а Макс Ванденбург її слухатиме і неодмінно прокинеться. Тато сів на підлогу у куточку, як завжди безробітний. На щастя, незабаром він візьме свого акардеона і піде до Кнолера. Він вперся під боріддям у коліна і слухав дівчинку, з якою він так довго старався вивчити алфавіт. Гордо читаючи, вона вималювала перед Максом останні, страхітливі слова книжки. Останній рештки ствистуна. Того ранку віденське повітря затуманювало вікно потяга, і поки пасажирки, нічого не підозрюючи, їхали собі на роботу, вбивця насвистував веселу мелодію. Він купив квитка, гречно привітався з іншими пасажирами і провідником. Він навіть поступився містом старенькій пані і дуже люб'язно поспілкувався з гравцем який розповідав про американських коней. Врешті-решт Свистун любив говорити. Він розмовляв з людьми, входив у довіру і обманом добивався того, що усім подобався. Він розмовляв з ними і в той же час вбивав їх, мучив, повертав ножа. Лише тоді, коли не було з ким поговорити, він свистів і саме тому він насвистував після вбивства. Отож, ви вважаєте, що забіг виграє сьомий номер? Авжеж. усміхнувся гравець. Свистун уже здобув його довіру. «Він підкрадеться ззаду і прикінчить їх усіх!» і Він вигукнув, намагаючись перекричати шум потяга. «Якщо ви так кажете!» Свистун посміхнувся і взявся роздумувати, чи скоро знайдуть тіло інспектора у новенькій БМВ. «Ісус Марія Йосип!» Ганс не міг приховати свого недовірливого тону. «Черниця дала тобі таку книжку?» Він підвівся і підійшов до дівчинки, поцілував у лоба. «Бувай, Лізель, мене чекає Кнолер. «Бувай, тату. «Лізель!» Дівчинка зробила вигляд, що не почула. «Ану, спускайся і щось поїж». Цього разу вона відповіла. «Вже йду, мамо». Насправді вона сказала ці слова Максу, коли наблизилася до ліжка... І поклала прочитану книжку на тумбочку поряд з іншими подарунками. Лізель схилилася над ним і не втрималася. Ну ж бо, Максе, прошепотіла вона, і навіть звук за спиною, що сповістив про прихід мами, не зміг спинити її нечутних сліз, не завадив їй вилити з очей порцію солоної води і скропити на неї обличчя Макса. Мама обійняла її, її руки здушили дівчинку. Розумію, промовила вона. Вона все зрозуміла. Свіже повітря, старий кошмар і що робити з трупом єврея. Вони сиділи на березі річки Ампер. І Лізель розповідала Руді, що має намір подсупити ще одну книжку з мерової бібліотеки. Замість вистуна вона кілька разів перечитала Максові на вислого чоловіка. Книжки вистачило на пару хвилин. Вона намагалася читати знизвані плечима і навіть посібник гробаря, але жодна з них не підходила. «Було б добре дістати щось нове», – подумала Лізель. «А ти хоч останню прочитала?» «А як же?» Роді ж бурнув у воду камінець. «І що? Цікаво?» «А як же?» «А як же, як же?» Він спробував вишпортати із землі ще одного камінця, але порізав палець. «Так тобі й треба». «Зауменш». Якщо останнім словом людини було «зауменш», «заукерль» або «адшлог», це означало «що ваша взяла?» «Для крадіжки кращих умов годі шукати». То був початок березня, і на дворі стояв похмурий день, а температура була лише на кілька градусів вище нуля, набагато приємніше, ніж мінус десять. На дворі людей майже не було. А ще – дощ, який сипався, ніби сіра стружка з улівця. То як? Йдемо? На велосипедах? Запропонував Руді. Можеш взяти один з наших? Цього разу хлопцеві кортіло самому залізти до будинку. Сьогодні я полізу, сказав він, поки вони їхали, примерзаючи долонями до керма. Лізель швидко зорієнтувалася. А може, не треба, Руді, там всюди розкидані якісь речі, і дуже темно. Такий недоумок, як ти, неодмінно за щось перечепиться або на щось наштовхнеться. Щиро вдячний за турботу, у такому настрої ніщо не могло його стримати. А ще треба зістрибувати з підвіконня набагато вище, ніж ти думаєш. То по двоєму я не зможу застрибнути? Лізель піднялася на педалях. Нічого подібного. Вони переїхали міст і запетляли пагорбом на гору до вулиці Гранде. Вікно було відчинене. Як і минулого разу діти обстежили будинок. В освітленому вікні першого поверху, де, очевидно, була кухня, вони розгледіли якусь тінь. Вона рухалася кімнатою то в один, то в інший бік. «Пару разів об'їдемо квартал», – сказав Руді. «Добре, що ми взяли велосипеди, а «Головне, не забудь їх потім забрати». «Ой, як смішно, Завменш! Вони, знаєш, трохи більше за твої смердючі туфлі!» Вони каталися десь за 15 хвилин, але мерова дружина досі була внизу, дуже близько від бібліотеки. Як вона тільки посміла, так довго пильнувати кухню. Основною ціллю Руді, безперечно, була кухня. а Він заліз би туди, набрав би стільки їжі, скільки зміг би винести». І якщо у нього залишиться, тільки якщо залишиться ще кілька секунд, по дорозі назад він би запхав до штанів ще якусь книжку, першу, що трапиться під руку. Втім, Руді мав одну слабинку, він був дуже нетерплячий. Уже пізно, сказав хлопець і зібрався їхати додому. Ти їдеш? Та лізель не зрушила з місця. Вона вже давно прийняла рішення вона приволокла. Того і ржавого велосипеда аж сюди, нагору, і ні за що не збиралася повертатися з порожніми руками. Дівчинка опустила велосипедне кермо у канаву, озирнулася, чи немає поблизу сусідів, і пішла до вікна. Ішла швиденько, але не квапилась. Наступаючи на каблуки, ногами скинула туфлі. Пальці міцно вхопилися за дерево, і вона пробралася до кімнати. Цього разу нехай навіть трішки, але лізель почувалася впевненіше. За кілька секунд вона обійшла бібліотеку, вишукуючи назву, яка припала б до душі. Три-чотири рази вона вже простягала руку, щоб взяти книжку. Навіть подумала, чи не поцупити більше книжок, але все-таки вирішила не порушувати власних правил. Наразі їй потрібна одна. Вона вивчала полиці і чекала. Через вікно позаду неї до кімнати прокралося ще більше темряви. Повітря наповнилося запахом пилюки і крадійства. І тут Лізель побачила її. Червона книжка з чорним написом на корінці. «Дер Трамтер і Агер. Носій снів». У думках одразу з'явилися Макс Ванденбург і його сни. Про докори сумління, про виживання, про покинуту сім'ю, про поєдинки з фюрером. Вона пригадала і власні сни свого братика, що помер у потязі, і його появу на сходах. Тут, за рогом, за кілька метрів від цієї самої кімнати – Прадіка книжок бачила його, закривавлене коліно. Це її рука зіштовхнула хлопчика з ганку. Лізель виняла книжку з полиці, запхала під пахву, видралася на підвіконня і зістрібнула вниз, одним махом. Руді тримав її туфлі, наготував для неї велосипеда. Дівчинка взулася, і вони поїхали. «Ісус, Марія, Йосип, Мемінгер!» Раніше він ніколи не звертався до неї на прізвище. «Та ти точно божевільна!» «Сама хоч розумієш!» Елізель погодилася, несамовито крутячи педалі. «Розумію». На мості роді підсумував їхні вечірні походеньки. «Ті люди або зовсім дурні!» – сказав він. «Або дуже люблять свіже повітря!» Невеличке припущення. А може на вулиці Гранде жила жінка, що не зачиняла вікна бібліотеки з якоїсь іншої причини. Але це вже говорить мій цинізм або надія. А може, і те й інше. Лізель заховала на сія снів під куртку і взялася читати, щойно прибігла додому. Вона примостилася на дерев'яному кріслі біля ліжка, розгорнула книжку і прошепотіла Це нова, Максе, спеціально для тебе. Дівчинка почала читати розділ перший дуже доречно, що на снів з'явився на світ тоді, коли все місто спало. Алізель щодня прочитувала по два розділи з нової книжки один зранку перед школою, другий щойно не поверталася додому. Іноді вночі, коли не могла заснути, прочитувала ще половину наступного розділу. Бувало, що вона так і засинала, зісунувши зі стільця на край ліжка. Це стало її місією. Вона давала Максові носія снів, ніби самі лише слова могли його нагодувати. У вівторок їй здалося, що він поворухнувся. Вона могла заприсягтися, що він розплющив очі. Навіть якщо й розплющив, то лише на мить. І це більше скидалося на гру її уяви із сприйняття бажаного задійсне. У середині березня пішли перші тріщини. Одного дня на кухні Роза Губерман незамінно у кризових ситуаціях мало не зірвалася. Вона підвищила голос, а тоді швиденько стишила його. Лізель відірвалася від книжки і тихцем прокралася до коридору. Хоч до кухні їй було рукою подати, але дівчинка ледь-ледь розбирала мамині слова. Коли вона таки розчула, то пожаліла, що вони дісталися її вух, бо Роза говорила страшні речі. Але так воно й було насправді. Зміст маминого голосу. «А що, як він не прокинеться? Що, як він тут помре, Гансі? Що тоді? Що заради Бога ми будемо робити з його тілом?» «Ми не можемо залишити його тут, ми задихнемося! Від смороду! Ми ж не можемо винести його на двір і тягнути вулицею, правда? Що ми скажемо? Ні за що не здогадаєте, що ми цього ранку знайшли у нашому підвалі? Вони заберуть нас назавжди!» І вона мала рацію. Труп єврея – яка проблема. Губерман не мусили виходити Макса не лише заради нього, а й заради себе. Навіть тато, який завжди заражав усіх спокоєм, Відчував тягар їхнього становища. «Послухай!» Його голос був тихим, але твердим. «Якщо таке станеться, якщо він помре, нам доведеться щось вигадати». Лізель могла забрисягтися, що чула, як він важко ковтнув, ніби хтось вдарив його у горло. «Візьмемо мого возика, кілька полотнищ». Лізель зайшла до кухні. «Лізель, не зараз!» Це сказав тато, хоч він і не глянув на неї. В обернутій ложці він роздивлявся своє перекошене обличчя. Ліктів грузли у стіл. Крадіка книжок не відступила. Вона зробила ще кілька кроків і теж сіла за стіл. Холодні руки намацали рукави, а з губ злетіли слова. «Він ще не помер». Слова впали на стіл і викотились на середину. Усі троє глянули на них. Вогники надії не наважувалися розгорятися. «Він ще не помер». «Він ще не помер». Тоді заговорила Роза. «Хтось хоче їсти?» Мабуть, лише під час вечері Максова хвороба не так сильно їм дошкуляла. Вони про неї не забували, поки сиділи за столом з добавкою хліба, супу чи картоплі. Всі троє про неї думали, але ніхто не говорив. Вночі, лише за кілька годин після цієї розмови, Лізель прокинулася і здивувалась, чому це в неї йокнуло серце. Такий зворот вона вичитала у носія снів який загалом був цілковитою протилежністю свистуна. У книжці розповідалося про покинутого хлопчика, який хотів стати священником. Дівчинка сіла і глибоко втягнула нічне повітря. «Лізель!» Тато перекрутився на ліжку. «Що сталося?» «Нічого, тату, все добре». Але щойно вона закінчила речення, перед очима дівчинки постало те, що вона бачила у своєму сні.